Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahu, assalatu, assalamu ala rasulillahi uba'da Danasni hadith pravnil nam je Ebu Hureyla radiallahu anhu A za brez joga imam Bukhari u svojoj izbirci U jednom sujidaje Allahu poslanik sallallahu alajhi wa sallam rekao: "Medlen je da qauluz zuri wal amal bihi wal jahla u toku posta, neka ni grešna govora i grehova i postupanja po neznanju. Pa Allahu ne treba ni da ostavlja hranu, niti piće. Ovaj hadis govori nam o jednoj drugoj dimenziji posta, a to je u slari i cilj zašto je post propisan, a to je ostavljanje griha. Jer ajiti posta nalazi se samo na jednom mjestu u Koranu, u Suri Bakare, i na dva mjesta spominu svrhu, a to je la'allakum tattakun, da biste se grijeha klonili i na kraju ajeta L takun", ne bili se oni grijeha klonili. Tu je svana posta. Jer kakav je smisao da ostavljamo ono što je inače dozvoljeno kao što je hrana i piće, a nastavimo raditi po onome što je inače zabranjeno. Onda post gubi svrhu i gubi smisao. Wallahu alamu sallallahu ala nabihina Muhammadu alihi وصلى وسلم السلام عليكم.